Javasolnák itt az öltársunknek, azt ad, hogy hát. Egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel hát a zenekar fele is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog Az megfelelő meg ami igények, amik, hiszen széleskálus pörtkőreink vannak, elég, elég sok van. Elég sok van itt, cseppel, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sport is. Nice. És egy műsorbizottság, ti hát az igényeket. Jaj, jaj. Szerintem van pár, szerintem a, a szokol... kultúros, ezt meg tudja oldani egy személyre. a két szervetnek kultúrossai vannak, van, van, van, van, úgyhogy hát ezt a kapcsolatot feltétlenül fel kell rendíteni. Addig jó, mi Kádár él. A 13 percon ezért ez itt a Klubrádió 95.3 Bab nincsen itt, úgyhogy Lala van velünk, de itt van Lala pszichopeti meg az önök házatos narrátora, de Miklós műsor lesz az elkövetkezendő 1-3-4 órában 1969. július 20-án, ezen a napon lépett a Holdra Armstrong és Adrin, és arra gondoltunk, hogy önöknek kedves hallgatók, nyilván vannak élményeik, emlékeik fel tudják idézni azt a szituációt, azt a helyzetet, azt a pillanatot, amikor meghallották azt, hogy na, az amerikaiak már megint megelőztek bennünket és felmásztak a hodra, hogy szóval, hogy keressük ezeket a helyzeteket, ez a mai Addigyomik Kánár egyik témája. A másik pedig a kiskirályok, ugye hallgattam reggel, amikor bent voltál a, a reggeli gyorsban kedves pszichó, és arról beszélt, hogy kiskirályok, de mire gondoltál akkor, amikor? Mert én így elkezdtem search, search, search and destroy a merevlemezen, és rájöttem, hogy én sajnos nem tudok ezekről semmit. De kikre gondoltál, amikor ezt mondtad a száddal, hogy kiskirályok? Kiskirályok léteztek. Hát jó, jó, jó. Mondjunk ilyeneket, egy baszorkányok. Régen nincsenek. is, pedig vannak. Voltak olyan tejhatalmú vagy magukról tejhatalmúnak vagy magukat a gondoló emberek, akik, akik szerintem életeket tudtak befolyásolni, élet-sorsokat. Hát volt egy ilyen hétegünk e, Igen, de... De azt gondolsz, hogy helyi ez egy kicsit másként volt? Ez kicsit másként volt. Tehát, Tehát el tudták dönteni azt, hogy valakinek egy, lesz lakása, kettő, lesz telefonja, három, lesz autója, négy munkája, mindenféleképpen kell, hogy legyen, hiszen elkülönkező esetben a közveszélyes munkakerülésért elviszi őt a rendőr. És? De ez is tudtak tenni életeket szerinted? Ember szinte biztos vagyok. Aha, jó. Van biztos vagyok, akkor. és szinte biztos, hogy ez így is volt. Jó, van akkor. 24.07.953, illetve 06.30.30.30.953, tehát amerikaiak a holdon, illetve kiskirályok Magyarországon. Ez a mai akkor... kádárja témája. Jó estét! Jó estét kívánok! Üdv. jó estét! Hát a holdra szállás nekem egy hatalmas élmény volt. Hol hol érte? Na, ott volt vagy? A gyermek a Sopromban. a Sopronban. Fent a lövéreken. Aha! Első, gimista voltam, és hát éppen amikor holdra szálltak, akkor az egész beteg gyereksereget beterelték a társalgóba, és ott, és ott néztük, hogy hogyan száll a holdra. Segítsen nekem! Miért volt ebben a szanatóriumban? Hát, hogy is ilyen szü ö, születési rendellemességet próbáltak úgy helyrehozni, Liguti? És ugye rengeteg ilyen szívbeteg, Lig... műtött Aha. gyerek volt, és, és ott néztük a lővéreken, volt egy gyermek szízszanatórium, fantasztikus élmény volt. Mi a pszichóval de arra jöttünk rá, hogy, hogy nekünk akkor vagy nem volt tévénk, vagy nem voltunk a tévé előtt, vagy nem láttuk, de ezt a tévé közvetítette? Ez a tévé közvetítette. Ez, ez, én nem tudom, hogy nagyon nem engedtek tévét nézni bennünket, mert vigyáztank rák nagyon, de hajszál pontosan emlékszem, hogy akkor ö, ott betereltek bennünket uh -huh. a, az étteremmel, mert ott volt egyedül tévé. Aha. Úgyhogy úgy, úgy maradandó jövő. És akkor mondták, hogy na, akkor itt most eh, holdra szállnak az amerikaiak. Eh, nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen eh, egészségügyi intézményben utána azért a, a gyermekek megbeszélik azt, hogy na akkor ez most hogy is van, tehát hogy Emlékszik erre a helyzetre? Hát, hogy is mondjam, nekünk az olyan, olyan megfoghatatlan volt, mert arra is emlékszem... Kinezett ezeket... az ablakon, ott volt a hold, és akkor eszébe jutott, hogy azon most éppen van két ember. Sőt, emlékszem, 1961-ben első volt, ami éppen elsős általános, mikor a Gagarin uh -huh. elrepült, és akkor hirtelen elrendelték, hogy gyerekek, most szünet van. Egyedül, a tévé, egyedül tévé az iskola igazgatónak volt, a tanárok gyorsan elrohantak megnézni Gagarin, és akkor nekünk olyan szünet lett, nem tudtuk miért. És ugyanígy volt ez a, ez a holdra szállás is. Valahogy, valahogy ott a szanatúriumban nem kapott meg bennünket. Uh -huh. Ö, rengeteg beteg gyerek volt. Hála Istenik, én a kevésbé betegek, beteg gyerekek közé tartoztam. Ö, nem, nagyon, nem nagyon fogtuk fel akkor, hogy mit is jelent ez. De azért végignézni nem lehetett túl rossz. Olyan, olyan megfoghatatlan volt. Sokan azt mondták, hogy ez nem is igaz, nem is lehet igaz. Gagarincsa -e nagyon hittük el először, aztán ezt a holdra szállása, hogy á biztos nem igaz, ne, ez egyszerűen ez, ez nem lehet igaz. Emlékszik az egész műsorra? Én komolyan mondom, csak annyira elmészet, miután nem nagyon engedtek bennünket, hogy sem. Se, tehát maga az élmény, a... hogy akkor lehetett. Ak akkor, akkor viszont ö, azt hiszem, hogy reggel vagy délelőti órákban lehetett, amikor terhetek bennünket a tévé elő, hogy gyerekek gyorsan mindenképpen az étterembe a is. és most nézzük már az ember, ahol az száll. De jó, én így lett. A Köszé. nővéreknek, orvosoknak ez hatalmas élmény lehetett, gondolom, de hát igaz, hogy én másik gimnaista voltam. Aha. Aztán a, a másik a kiskirályok. Igen, igen. Hát a, a kiskirályok bizony ö, igen, igen, igen, igen meghatározták életünket. Hogy is mondja, élet voltak. De kik voltak azok? Hogy is mondja, csak szakszerzeti titkár. 800-as székhelyzet szakszerzeti titkár. Sajnos elkezdtem vele, egy jogot végzett ember voltam, elkezdtem vele vitatkozni. Ez hol volt? Ez ö, egy nagyvárosba egy megy a székhelye. Uh -huh. Elkezdtem vele vitaszkozni a munkahelyen, jogi kérdésben, és miután nekem lett igazam, ezért elhatároztak, hogy renegált vagyok. Tehát elüldöztek, kiüldöztek, elsegített a pártitkár is, egy szakszervezeti titkár már kis király lehetett? Egy hatalmas, hatalmas titkár volt. Hatalmas ö, ö, király volt, és ugye az a, úgy, úgynevezett üzemi négyszög, ami valójában üzemi kettő volt, mert ugye a pártitkár meg a szakszervezeti titkár az volt az, hogy a Isten élet Hát így kell mondani, én megpróbáltam arról a munkaeről elmenekülni, felismertem, megjelentem egy pályázatot, még az adóhivatalnak a kezdeményezésénél, és utána nyúltak, és azt mondták, hogy miután én igen-igen, ilyen forrófejű emberke vagyok, hát akkor nem vagyok alkalmas az adóhivatalnál dolgozni. Aztán, aztán más tett az életem, de élethalálórai voltak. E, hogyan tudták Önt? Tehát azt már értjük így az utóbbi esetet, hogy, hogy az elhelyezkedését mondjuk hát megnehezítették, az de, azon, a... de azon kívül, tehát a, a mindennapi életre milyen hatása tudott lenni? Hogy is mondjam, csak ha az ember úgy hallgatott, akkor, akkor semmi baja nem volt. Uh -huh. Akkor ugye meg volt a Trabant, meg volt a zaporozs, ez zsiguli. Ó, az, az és a, az a jó kis zaporozset. Tessék? Ó, az a jó kis zaporozset. Jó kis zaporozs, nekem olyan volt. Aha. Melyik az elefántfüles? szigén bosszúja? Igen, igen, igen, igen. ami úgy csivített és fütyült és, hát és... Azt az NSU-ról... Hát az, az egy, az aztán... egy gyönyörű gyönyör alkotmány az volt. Az itt nagyon szem volt. Soha nem akadtam volt. el vele, utána zigulit vettem, az van alap. Az van minden De. baj volt. Én azt hiszem, hogy azt hogy egy tankot építettek át személyautónak. Ágyi tanknak vagy Zsaroménik az indítás Igen, Én igen. igen. A visszatérve a, visszatérve tehát erre az ügyre, ö, fantasztikus, fantasztikus, tehát tényleg élethalálú voltak. Az ember, ha csende volt, akkor semmi baj nem volt. Ha hallgatott, semmi baj nem volt. Ha az ember egy kicsit úgy, hogy gondolatai merészkedtek, vagy voltak gondolatai, önálló gondolat, és az mondjuk nem egyezett meg a nyolcánatos svédzőket SZB titkára, vagy a, vagy a talán már műveltebb pártitkára, akkor, akkor hogy is mondjam, csak igen-igen sok hátrány érte. Tehát kimaradt mondjuk útlevélből, kimaradt mondjuk munkai jutalmazásban? E, jutalmazás az természetes volt, tehát e, volt olyan... Természetes, hogy nem? Tehát a jutalomosztásmérdében a szakszervezet egyetértésével lehet egy jutalmat osztani, aki véletlenül nem volt szakszerzéti tag, vagy nem teszett a szakszervezeti bizalminak az a jutalomból. Jutalomból pedig 3-4-500 forint abban az időben ugye a 70-es évek vége, 80-as évek az, az, az, az egy jelentős összeg volt. Uh -huh. És csak, csak. Na persze azt mondanom segíteni, hogy a, nálunk a munkahelyen 100%-os volt a szakszervezeti szervezettség. Na na. És hát ugye a párt az, az egy külön. Tehát emlékszem, hogy amikor összehívták a pártagokat, mert éppen valami áremelés volt, akkor hú, Atya Isten, az azon, az, az, az, az, hogy titkos valami, mi volt, mondjátok, mert kollégák nem merték elmondani, hogy értem, ők bevásároltak maguknak? Hát ők, ők nekik gyorsan megmondták, ugye, hogy jövő héten vagy X héten ugye emelkedik a cukor, a hús, és ugye gyorsan ők bevásároltak mm. de hát az 7 pecsétes titokot nem merték elmondani. Hát miért voltatok össze, miért voltatok? Hát nem mondhatjuk meg, nem mondhatjuk meg. Szépen. De emlékszem egy, egy nagyon jó esetre. Hallgatjuk. Euh, én úgy gondoltam, hogy a érettség után elmentem ugye dolgozni, na már is a középiskolába belekezdek, mert, mert érzem, hogy nekem tovább fejlődni kell. Kell lépni, nekem. Volt ajánlója? Tessék? Volt ajánlója? Kell Pátis, lépni. Azt mondtam a, a, a pár hogy én szeretnék a marxista középre jelentkezni. Mondta nekem a pár hogy hát sajnos arra nem vagy alkalmas. Hát bánatomban beadtam a jelentkezésemet a jogi egyetemen, amelyet summa laude el is végeztem. Kitüntetéssel azóta X diplomámmal, és stb. stb. Kontraszelekció. Hát ilyen, ilyen idők voltak bizony. Köszönjük szépen, Uram, Köszönjük. Én köszönöm. Viszont, viszont hálások. Viszont hálások. 3, eh, Odrin és eh, Kiskirály. És Kiskirály. Jó estét. Jó estét. Üdvözlöm. Jó estét. A Kiskirályokról. Hát a Kiskirályoknak volt egy nagyon fontos csoportja. Nem? Aha. Csoportja. És ezek voltak a TSZ-elnökök, szövetkezeti elnökök. Tehát azok, akik nem, nem annyira függtek, sem az állam, sem pedig a kormány, sem pedig a Párt uh -huh. Most ezeket a, az embereket hihetetlenül ö, jól lehetett a szónak a legjobb értelmében használni. Ki? Én népművelő voltam annak idején. Ha egy faluba ö, az ember jóban volt a TSLnőkkel, akkor szinte mindenre volt pénz. Uh -huh. Tehát akkor a kis nem csak negatív módon Abszolút királykodtak, nem. hanem pozitív Abszolút módon is. negatív módon Magyarul is. Magyarul uralkodtak. Így van, negatív módon is, de hogyha az ember tudott a e, nyelvük, meg hogyha az ember kiszolgálta a bennükre egylő exhibicionizmust, márpedig valamit valamiért, akkor nagyon jól lehetett velük együtt dolgozni. Volt olyan, akivel nem, tehát volt egy olyan tanácstitkár baranyába egy nő, akire egyszer azt kellett, hogy mondjam, hogyha maga lenne, spanyol Izabella, én meg Kolumbusz Kristó, még ma se tudnánk, hogy hol van Amerika. Nem értette. Azt hiszem, hogy értette, mert három hét múlva egy másik faluban dolgoztam, tehát van egy olyan érzésem, hogy Aha. valamit értethető ebből. De lehet, hogy csak a hangsúly miatt. És van egy második, volt ezeknek egy második vonala, ide tartoztak például, és senki ne sértődjön, megérte. A falus értelmiség egy része például az iskolai gazdatók. Uh -huh. Volt nekem egy olyan augusztus 20-ai ünnepségem, ahol az iskola a tanácsháza falába beleénekelte az iskolai kórus a műsorát, mert úgy kellett összerakni a műsort, hogy látszon az igazgatóra közönség felé, ő legyen a közönséggel. Tehát az, hogy kiskirályok, azért maradjunk abban a gyűjtőfogalom, és azért ezeknek volt jó, meg rossz oldala is. A zaporozs csak egy mondat, volt egy barátom, akik volt egy zaporozs és a hátsó ablakra a nagy betűkkel föl volt írva, vagy nem vettem, nyertem. Aha. Igen, azt így lehetett. Azért térjünk vissza egy pillanatra arra, amikor azt mondta, hogy, hogy népművelőként akár meg is tudta értetni magát és az exhibicionizmusokat kiszolgálni. Ezt hogyan és miképp lehetett? Tehát azt mondani nekik, hogy hogy jó, szeretném, ha, ha lenne irodalmi kör mondjuk adott településen, vagy, vagy, vagy bárhol, és cserébe mit adhatod, ez, mit nyújthatod. Az működött, hogy azt mondtuk, hogy ez meg az kellene a kis klubnak, uh -huh. mondjuk bármi, és cserébe, de nem cserébe, mert hát azért ez nem így hangzik el. Természetesen az ember tudta, hogy melyik az a az énekes, rockstar, popstár, akivel nagyon szívesen parolázna, és akkor legközelebb, vagy két év múlva, vagy egy hónap múlva mondtuk, hogy akkor mi ezt most nagyon szeretnénk meghívni. És akkor azt finanszírozta, és készült otthon a családnak fénykép, meg a, a Korda Gyuri az asszonynal fotózkodott, meg, meg tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ugyanaz voltám tulajdonképpen, mint mai napság, hogy a társasági életnek egy második vonal kész uh -huh. a készen áll. Aha, éppen csak nem volt hozzá Story magazin, meg Star. Éppen csak nem volt hozzá Story magazin. De hát abban az első vonal van. Uh -huh. Mármint a társasági élet vélelmezett első vonal uh -huh. Ez az úgynevezett második vonal, tehát falunakig, akinek egyébként hozzáteszem, tényleg nagy dolog volt, hogyha náluk a színpadon énekelt a Korda Gyuri. Tehát én, én láttam azt, amikor amikor két órával előtte már a fél falu ott, ö, steppelt, hogy mikor érkezik meg, a harangozó terje, a kordagyúri, és tehát akik akkor a, akiket akkor borzasztóan szerettek. És mondom, ezek a falusi kiskirályok, én róluk beszélek, uh -huh. mert aztán, amikor már bekerültem ö, városra, az egy másik történet volt. Ott már ezeket a, ezeket a dolgokat sokkal kifinomultabban kellett csinálni, viszont lehetett. Mit gondol? Az elkövetkező másfél órában lesz -e olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát jó estét kívánok, én kis, király én, lesz, kis király és Miklós. én kis király voltam, de ezt és ezt és ezt tettem. Valóban én döntöttem arról, hogy mi történik a faluban, a városban. Én döntöttem el, hogy, hogy ki, hol és mikor lép fel, de cserébe ezt és ezt, meg kapta a település. Én azt gondolom, hogy ez a műsor 20 évvel ezelőtt készült volna, akkor számtalan ilyen bejelentkező lenne. Aha, büszkén vállalva? Így van, ma abban a, helyzet, abban a helyzetben vagyunk, hogy akik annak idején jót tettek, meg segítettek, azok is úgy gondolják, hogy inkább jobb erről most nem beszélni. Tehát ez... nem, a, nem a politikusok, uh -huh. újra nem az első. Tehát nem, nem szóval azt gondolom, hogy mindig a... Azt képzelem hogy az emberek az esetek zömében az első vonalakról beszélnek. Uh -huh. Holott a lényeg, az mindig a második, a harmadik. harmadik vonalban zajlott, hiszen, hogyha megnézik bármikor, a világ bármikori ö, politikai vezetőit, több mindegy, hogy mikorról van szó, azoknak a 90 százalékát a környezete elszigeteli a valóságtól. Uh -huh. Én láttam egy olyan, vágatlan, le nem adott 20 másodperce van hátra. Egy mondat, Kádár interjút, ahol Kádár János 1988-ban ezt nem adták le, arról beszélt, hogy addig, amíg 4.40-ben kerül Magyarországon, a fecske cigaretta nincs nagy baj, akkor éppen 4 éve már nem gyártották. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Vissza. Vissza a közlekedési hírek és a hírek után folytatjuk 24 07 95 holdra szállás Holdraszállás és Kiskirályok a mai addig jó témája. Szereted a bígy Nem. Nem egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, Igen. hát most van 35 évet taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút komponálva, jazz vagy összel kovácsolva jazz vagy addig szílen stílusú. Addig jó, mi Szép jelestét kívánunk mindenkinek! 18 óra 35 perc itt a Klubrádió, benne az adegiumi lalával, pszichopettivel és az önök alázatos narrátorral, a Punksnodded Miklóssal. Majd is unnak két témája van. Az egyik a Kiskirályok tündöklése és bukása. Evel kapcsolatban már hallottunk két telapon, a másik pedig az, az esemény, ami 1969. július 20-án zajlott le. Armstrong és Adrin a Holdra lépett. Ki, hogyan emlékszik rá? Jó estét kívánok! Jó estét! Úgy jól estét. estét! vagyok. Uh, Pankz, uh, Röviden, de velősen szeretném elmondani, hogy én, mindenki mindenre pontosan emlékszik. Én pontosan úgy emlékszem, hogy a magyar televízió ezt élőben nem közvetítette. A Magyar idő szerint éjjel 2-3 körül, most ezt meg nem mondom, de éjjel volt a Holdra és csak a Szabad Európa rádión hangban hallottam, hogy most ki hova lép, most lelép a holtra, és így tovább. Aha. Ennyit akartam igazából, egyébként majdnem minden műsor, amit hallok, mindig sok minden, sok minden ezt tudnék hozzászólni. Időnként tegye? Igen, megpróbálom csak sokszor, nem itthon ér és így tovább. Egyszer, amikor mondjuk, nem tudom, hanyadik adásnál tartunk. Száz fölött jócska. Hát, ha lesz egy kerek szám. Már volt. Ha még egy kerek szám. 188, azt hát kerek? a az előző témákat, akkor egyszer hosszabban akármelyik téma az biztos, hogy mindegyik ezt tudnék valamit mondani. Ne tegyél, mert nagyon fontos kérdésem van. Am Igen. Amit ön mondott, az bennem azt indította el gondolatként, hogy akkor a magyar televízió másnap átvett adást sugárzott, mintha élő lett volna. Hát látja, erre már nem eszködnék meg, tehát nem szeretném olyan helyzetből őket hozni, hogy hogy úgy adták volna elő, mintha akkor történne. Uh -huh. Tehát erre erre látja már nem emlékszem. De mondjuk az előbbi, aki mesélt róla, ő is, hogy. Látta, látta. Igen, hát ő sem éjjel látta. Ugye mondta, hogy amikor összejöttek a gyerekek, biztos, hogy nem ilyen Biztos, hogy nem hajnal, akkor vezényelték látjuk. Ez a hajnalban, bocsánat. Igen. Egyébként évekkel ezelőtt is volt tévéműsor, amikor fiatalkorig venők mondták, hogy és amikor a holdászállás volt, mit tudom én az élő közvetítés. Hát nem volt élő közvetítés, csak ők még nem is éltek akkor és nem jól tudták. Tartson velünk tovább, Egyébként és ki fog szívesen, derülni. szívesen, szívesen venném, ha egyszer valaki vitrai, vagy valaki szóval, régi televíziós, hogy ebben megerősítenem, mert akkor én, én bizonytalanodnék adnék, a legjobban. Hívni fog bennünket, bízom de, benne. Ja. Köszönjük szépen. Köszönöm tovább volt, is! majd... 24 Jó estét kívánok. Kívánok, jó estét. Üdv. Hát oldaszlálásra kapcsolatban az megerősíteni. Uh -huh. Tehát a magyar tévén nem közvetettem, mert élőadás volt egész este, és valamikor 12 óra körül leálltak, Aha. mert valamire oldaszállást, magát a kilépést elalasztották, egy pár óra pihenőt tartottak. I ezt ön honnan tudja? Hát mi a chat -tévén, tudtam csak megnézni. Ja, ja, ja. És hogy a diófát ne fújja a szél, mert akkor nem jó az antenn. Ön hol élt akkoriban? A Szentedre közelében. Szentedre közelében? Hány éves volt? 16. 16, tehát akkor nem lehet azt mondani, hogy éppen rosszul nem nékszik, Tehát tudja ezt azt, azt az, velék, mert hogy ez volt. ez egy maradandó élmény volt, hogy anyám fél négy komment dolgozni, és mi akkor tévéztem. Aha. Ön hogyan és mit gondolt, amikor ezt végignézte a Cseh tévén? Mondjuk Cseh nem elég jól lehetett, amikor... E, az eredeti hang volt beadva, tehát uh -huh. csak egy hangalálmondás volt, mint a magyar tévést Hogy van csehül az, hogy kislépés az emberiségnek? <gül> Igen, hát ezt ez kimaradt, ezt a Magyarul Kelet Aha. Ez olyan volt talán, mi manapság egy ilyen CNN élőadás, mikor van, rendkívüli rendkívüli mint történik. Emlékszik arra, hogy mit csinált előző nap és mit csinált másnap? Hát szünet volt, nem igazán. Uh -huh. Erre nagyon készültem, azt tudom. Tehát ez be volt harangozva? Igen, igen, igen. Tehát hát. a magyar tévé egész délután adást, élőben adta az átvett adást, csak előtt a gond, hogy nem rögtön akkor szálltak ki a amire be volt tervezve, hanem elhalasztották. Uh -huh. És azt a tévé, akkor úgymond, hogy elmennek a bűnő. És akkor másnap a Magyar televízióval, amikor ezt leadhatta. Úgy emlékszem, délután igen leadta. Ezt az egész részt tehát egy elég hosszú műsor Tehát az a kedves hallgatónk, aki a lővérekben első gimnazistaként De, a látta, már. akkor az nyilván a délutáni csendes pihenő után láthatta ezt. Igen, igen. Tehát ugye emlékszem, hogy ugye akkor csak délután adott a televízió, és a délután adást ezzel kezdték, Aha. És ezt leadták. Köszönjük szépen, uram, az átfogó tájékoztatást. Kérem. Viszont 24 Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Én is a holdra a szállásra szeretnék hozzászólni. Szia. Én úgy emlékszem, hogy én ezt láttam hajnalban. Mm -hmm. Az Ipperpár vezette a műsort, és ö, ö, Lehakítom magamat és titeket, mert ez nem kellemetlenül viszonyos, úgyhogy legyen szolid. Tehát ez vasárnapról hétfőre viradó volt, ha jól emlékszem, tehát munkanapba mentünk bele, uh -huh. és húzódott, húzódott, mert nem nyílt ki az ajtó, nem nyitották ki az ajtót, valamit ott ö, tök, ö, babráltak, tehát húzódott a dolog. Hálás vagyok ezért, hogy. Igen. Jól tudjuk, mit akartam mondani. és az Iper vezette a műsort, aki szinkronba fordította, nem tudom én melyik amerikai, ugye akkor három nagy közül valamelyiket egy az egybe vette Európa, és az Iper szinkronba fordította, és talán, hangsúlyozom, talán almár Iván ült mellette. E, valószínűleg ő lehetett, mert én a reggeli, amikor pánikás, illetve apikórak felhívtak engem telefonon, akkor mondtam, hogy én arra emlékszem, hogy a Hofinak volt egy olyan tréfája, ami arról szólt, igen, hogy igen, igen. Igen. majd, ha nem sikerült is Jó, Jól te. beszélsz, jól beszélsz. Most következik Én azért emlékszem erre a hofi dologra, mert már uh, nem értettem egyet a hofival, mert uh, húzódott a dolog, és végül valamikor hajnalban, nem tudom én mikor, közvetítette a magyar tévé, de addigra szerintem volt egy olyan passzus, amikor úgy volt, hogy nem közvetíti, és talán nyitva hagyták az emberek a tévét, valahogy visszajöttek a fene, tudja már, de én arra emlékszem, hogy hajnalban, és akkor bizony kialvatlanul fáradtan kóvályok? hát én 16 éves voltam akkor, tehát mondjuk munkában nem nagyon kellett mennem, de a fél ország kóválygott, mert hajnalban akinek volt a tévét nézte. Hogy és értékelt ezt egy akkor ország? ország. Na napossága? most következő a helyzet, Uh, Maronira nem értek egyet azzal, hogy itt mindenfélét belemagyaráznak. A népszabadság uh, most nem tudom, hogy másnap vagy két nap múlva, tehát amikor megvoltak a képek, uh -huh. címoldalon hozta nagybetűkkel. Uh, én nem emlékszem arra, hangsúlyozom, 16 éves voltam, tehát már fogékony ezekre a dolgokra. Nem emlékszem arra, és most itt uh, hangsúlyozom, hogy nem a Diomi hogy ennek lett volna politikai felhangja. Nem, nem biztos, hogy ez nagyon jó dolog most ebbe utólag belehozni, hogy hú, hát azért jó lett volna, ha... Mert nem így, tudjuk, tehát... Nem, nem. nem én, hanem nem emlékszem arra, hogy lett volna. Ez egy fantasztikus dolog volt, ez, ez, ez egyszerűen az emberek, hogy mondjam, egy döbbenet volt. Tehát akkor valóban ez egy, ugye addig keringtek, meg megkerülték, meg ledobtak ezt azt oda, meg ledobták az amerikai zászlót, meg minden nyomja volt, de a mi életünkben valóban akkor ez egy, ez egy értozatosan nagy dolog volt. Tehát, és mondom, még egyszer én 16 évesen nem emlékszem arra, hogy ennek bármilyen politikai negatív felhangja lett volna. És még egyszer mondom, én ezt úgy emlékszem, hogy hajnalban az íg vezényletével ezt láttam. Most Tehát... néztem meg a számológépes világhálón, hogy Hajnali 3 óra 56, tehát magyar idő szerint hajnali 3 óra 56 perckor érintette az Armstrong lába holni. Na most valószínűleg tartom, hogy az egész dolog úgy volt kihegyezve, hogy Amerikában tév- és időben legyen. Nyilván, ez hát... nagy valószínűleg. Tehát, ha hozzátesszük az 5-6 óra eltolódást, ami mondjuk a, a keleti part, a 9 óra a nyugati part, akkor ez abszolút stimmel. Uh -huh. Tehát Amerika viszonylatában abszolút stimmel, ami 60 69 már televízióval egy jól ellátott ország. Ez az marketing. Hát, illetve mindenféle marketing. Úgyhogy én, én mondom, arra voksolok, hogy én ezt hajnalban láttam. Én ezt hajnalban láttam, azt is megmondom Duna típusú televíziókon. Igen, de akkor, akkor most. Ugye eddig hár, Eddig itta? három ember látta, illetve három betelefonáló látta, az egyik az egy kórházban, délelőtt déltek dél. hozzá. No, Várjál, ismételték. Tehát, ő nem így emlékszik rá, tehát nem azt mondta, hogy ismétlést látott. Ő azt mondta, hogy beterelték őket egy terembe. Én ahol... szerintem a, a gyerekeket a másnap ismétlés, terelték be, mert nem hinném, hogy hajnalban a gyerekek fönt voltak. Igen. Volt egy másik hallgatónk, aki azt mondta, hogy cseh közvetítést látott, cseh szlovák közvetítést látott, Szentendrén. Igen. Most jössz te. Én, én, én, én egy olyan 4-9%-kal állítom, hogy én ezt hajnalban láttam. Én ezt 4-9%-kal állítom. Hm. És azt is, 49-essel, hogy a, az IPER és az Iván volt benne a stúdióban. Még van 60, e, e, meg 15-75 percünk arra, hogy e, végigjárnunk e, a dolgokat. A e kontra. Szevaszoljon. Köszönöm szépen. Szevasz. 347. Na az, amikor szakszervezeti buliban van, vagy vállalati buli, hogy április 4 -e, november 7-e, nem csak kimondottam, beatet játszanak. Akkor, amikor évfél van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg, pengesenek azon a gitáron, a magyar nótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi él? Szép kívánunk mindenkinek. Ez itt a Club Radio, benne az addig Jumik Kádár él. Majd két fő témája van. Egyrészt a kiskirályok, másrészt pedig a Holdraszállás Ebből kapcsolatban érkezett, néhány SMS-es írta, hogy Hello, apám Szabad Európából vette fel a Bérgi Magnóra a holdraszállást. szállást. király mondta telefonáló készítkár volt az építő táborban, ma Fideses. Aztán én nem értem át, szavaznék, viszont a tárgyban készült filmre mű, műholdvevő a birkák közt írta Beus. Aztán Jó. valószínűleg megvárták, hogy nem hangzik -e el valami orosz ellenes, nem halasztották el a holdraszállást, mert a filmben is az volt, hogy pihenőt terveztek, aztán mégse pihentek azonnal kimentek Beus. Tudja, hogy éjszaka volt, mert Ausztrál műholdról ment az adás. 30 valahány évesen a férjemmel hajnában néztük a holdra szállást írt. Egy másik kedves hallgatónk a 0630 30 30 30 96 3 telep, 24 07 95 3, hát igen, zavaros a kép. Jó estét! Halló, sziasztok! Szia. Szia. Én egészen biztos vagyok benne, hogy engem fölébresztettek a szüleim. Élőben láttam azt a bizonyos leszállást, illetve amikor kitűzték az ászlót és az erről való tévé közvetítést. Elég szörnyű volt a kép, de végül is lehetett látni. Élőben, hajnalban fölébresztettek, eléggé morcos voltam. De miért? Hát, hány éves voltál te akkor? Akkor én egészen pontosan 9 éves voltam, de én úgy érzem, hogy egészen jól emlékszem rá, szüleim ö, 40 valány évesek voltak, tehát ők Valószínűleg abszolút, hogy mondjam, a tudatában voltak, engem szépen fölébresztettek. Ébresztő, ébresztő, Én, én eléggé morcos voltam. De Az amerikaiak elfoglalták őket, hogy emlék. a holdat. <laughs> Nem volt be. szálltak a holdon. Nagyon van benne ilyesmi felhang valahogy érdekes módon. Előtte való nap mannyi... ilyen ö, úttörő műsor jellegében volt a szó, hogy megkerülik a holdat, az úttörők is mennek a holdra, nagyon ügyesen elmagyarázták, abszolút világos volt, volt ilyen rajz, hogy felszállnak itt, tesznek egy ilyen valami nyolcas alakú hurkat, ott keringenek körülötte, az egyik föntmarad, egyenben ember fönnmarad, Ketten lemennek a hold nagyon nagyon értetően elmondták, hogy hogy lesz, kiszállnak a holdra, ott tevékenykednek, letűzik az amerikai zászót, amit nem fogja fújni a szél, mert ott nincsen szél, nem kell ugra ugrabugrának, de jóval nagyobbakat tudnak ugrani, mert ott ugye kisebb a gravitáció, ezt így minden szépen elmondták. Én megkértem a szüleimet, hogy majd szépen ébresztenek fel, fel is ébresztettek hajlani négykor, ők már akkor gondolom készültek, munkában, de ez valahogy akkora esemény volt, hogy akit valahogy az érdekelt, az fönmaradt, vagy pedig fölébresztette magát csörgő órával akárhogy, úgyhogy én láttam. Hogy emlékszem volt, tehát éreztél valamit, hogy te most egy olyan dolognak voltál tanulja, ami, ami első és ilyen nagyon nagy esemény? Éreztem engem egészen kicsi koromtól kezdve, és gyakorlatilag azóta is, ez a téma igencsak érdekelt. Uh -huh. <gül> Bennünket is, tehát mi például majdhogy nem megkönnyeztük, a, a kász, amikor a Cassini elérte a, a Szaturnusz gyűrűjét. Köszönjük az... szépen az Eklézsia nevében. <gül> Folytasd. <gül> Honnan tudtad, hogy éppen a cassini kell mondani? Mire gondolsz? Hát, te mire gondoltál? Hát azért, mert ugye az elmúlt két hétben a Cassin értel, a Szaturnusznak a gyűr, gyűrűjét hét és fél év utazás után. És abban van valami magyar rész? Egyrészt egy van, egy van magyar rész. Úgy hívják, hogy MAG. m És És hát, e Segíts nekünk, te csináltad? Hát nem én csináltam, a, a, hanem a és a és az idősebbkor Isten bizony. De benne, benne vagy valamilyen szinten a projektben? Nagyon piciké. Én vagyok a legkisebb. Nem baj, legyél rá Te volt, viszed a kávét. De legyél rá Én főzöm a kávét. Legjobb. Tehát én is turulit szoktam hazatni néha emberekkel. Hát, de uh, egyszer-kettőben. Uh, berendezésekben. Aha. Benne. De jó, nem, nem, valóban fontosnak érezzük, tehát nem vicceltem, amikor azt mondom, hogy a Cassin meg a Saturnus. Tehát mi így, így rácsodálkozunk, ilyen fontos tudomány történeti. Benneteket azért hívtam, elhiszem nektek. Jó, jó, jó. Jajtjátok e, akkor... az Orion űrhajónak a zenéjét, ami az, az, az, az, az, az egy másik páros. Egyébként mindegy, hosszú, 953 ra gondoltam, tehát elég az hozzá, hogy akkor elég erő volt ez készítve, tehát a és cifikkel, műsorokkal, regényekkel, tudományos műsorokkal, előbb volt ez készítve, affin is volt erre az emberiség, úgyhogy többek között a magyarok is, a szovjet űrkutatás is elég jó volt, ebben ők lemaradtak, ha most a politikai oldalát nézzük. Most ahogy mondod, ugye volt? -e, lehet, hogy most hülyeséget mondok, Zsoldos Péternek a feladat című e, ilyen e, regénye. Biztos, hogy nem 69-ben. Biztos, hogy nem 69-ben vetítették, de a pontos emlékszem, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas valami volt. Igen. Szintén ürkutatásban. A megcsinálta a magyar TV, azért volt jó, ugye nem tudom, nem akarjuk itt elben mutatni a. A, a hallgatóságot, bár lehet, hogy éppen ebben fogunk szerintem nem a férveket, de a, ki mondhat, az meg... hogy, hogy ugye az egy erdőben játszódott, nagyon jó kimustrált műszerekkel létre lehetett ugye hozni magát az űrhajót, és akkor ott ö, keresett ö, benszülötteket, és utána őket küldte vissza a földre. Nagyon jól tette, mert ebben mentette meg ugye a föld kultúráját, hiszen a föld éppen elpusztította azért önmagát, és már csak ketten érték túl. Tehát ilyen a szempontból is, hogy a sci írók meg a mondom a TV rádió, itt az előbb említettétek már Ivánt az élen, tehát fölkészítette és akik erre affinisek voltak, azok igenis odafigyelték rá, érdekelte őket politikai okból, tudományosokból, teljesen a legkülönbözőbb. Meg hát egyszerűen az, hogy az ember kilépett a földről és leszállt egy másik bolygóra, ott van kislépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek. U ugyan te mondtad, hogy, hogy egy kicsit mortas voltál, mert hogy fölébresztettek a szülőke miatt. De, Ez így volt. de hogy, hogy igaz az, amit nem igaz, de mit gondolsz? Valóban nem volt ennek politikai vonzata, és nem adott alkalmat politikai eszmecsédékre vagy vitákra azt, hogy az amerikaiak szálltak le? Természetesen, természetesen adott. Tehát itt az ember egy enyhendős fejjel látja, hogy, hogy ne. Ki mihez értett? Ki... ki kinek mi volt benne a lényeges, tehát, tehát érted, tehát ö, ö, politikusoknak a politikai része volt a lényeg, tudósoknak a tudományos része volt a, itt a hétköznapi embernek, meg az egy nagyon jó bulvár ír, hogy leszálltak a De okra, akkor, oké. De akkor nekünk, a keleti blokknak, akkor éppen ezért, tehát akkor az amerikaiak vezettek egy nullára, nem? Hát nem egy nullára, akkor lett egy-egy talán. Hát azért Aha. az Isten nem mosa le azért a szovjetekről a Gagarint, akárhogy is volt, akár milyen előkészületekkel, hogyan Megszervezték ott is, hogy egy szép, jó fiú fölmenjen, aztán utána a, a, ugye őt be lehetett mutatni a világon. Szerinted akkor vált kettő a, a két nagyhatalmi új programja, vagy a stratégiája, milyen? vagy akkor egyesült? Nem, mert az egyesülés Késő később az, lett. Az egyesülés az akkor volt, mikor ugye a szovjet-amerikai űrpáros volt. A bizony Apolló. Bizony van, Apolo, az, Azt parodizálta nagyon kedvesen ugye a Hofigéza, hogy mi hát fölmennek egyik itt, másik ott, összetalálkoznak, kész kezet fognak, szia. <gül> Erre emlékeztünk biztos. Hát én arra emlékszem, hogy, hogy ötödikben volt ez, tehát én akkor éppen ötödikes voltam, amikor ez megtörtént, és béke volt a Rajneve és volt Szoyuzers, meg Apollo ős. Komolyan. Nagyon, és, és akkor ti is össze találkoztatok. Engedtek olyat, hogy Apollo ős. Igen, igen, igen. Tehát ez a ffiaglasz egy nemzetközi űrprogram volt, volt tehát Ján, nagyon hatásos volt. Nagyon szép dolog volt akkor, volt egy ilyen szovjet amerikai közeledés. Jajajajaj. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál bennünket. Én köszönöm, hogy meghallgattatok Szia, meg. szia! Szia! Most 18 56 perc van. Ha van olyan hallgatunk, aki három percben össze tudja foglalni az emlékeit, akkor meghallgatjuk. Jó estét. Jó! Oh. Jó estét! Jó estét! J jó estét kívános. Szia! Na a következő helyzet, száz százalék, hogy közvetítette a magyar televízió, mert én most vettem a fáradtságot és felhívtam a közönségszolgálatot, és pont egy olyan úrral beszéltem, aki éppen érdekelt volt a közvetítésben, személyesen ott volt. Na, Na hogy, hogy volt iszkombol? ez? Ott volt a közledítés, hát akkor azon az a hosszágon dolgozhatott, úgyhogy ővel beszéltem most tiszteltel ezelőtt a közönségszolgálaton, és ő megerősítette, hogy valóban reggel 6 óra tájban volt az az ominózus közelítés. És árult el egyéb időzőjelkező, Nem, nem, én csak mondta, rá mondta rá hogy itt most éppen vitam egy egy és ő elmondta, hogy pont jó helyre vettem, futolba be a hívás, úgyhogy ezt tényleg meg tudom de én is láttam menni, meg aznap mentem 7 órakor induló vonattal, és ugye nem láttam ezt a nyugati pályázatot, de valahogy én mindig televíziómániás voltam, és bekapcsoltam a tévét. És milyen, milyen tévétek volt Duna, vagy kékes? Kékes, kékes, kékes. kékes, kékes, kékes, kékes, kékes utána meg favorit. Kékes klasszik, mi dolgod volt felsőgödön? Mi dolgom volt? Hát, megmondom őszintén, szabad-e mondanom az illetős sportolónak a nevét, akit mentem meglátogatni. Persze. Albert Florian. Legjobb. Ő hozzámentem, mert ő ugye 69. július 15-én 17 óra 25 perckor házába sérült meg az Engedel nevű kapus, amikor ütközött, ha jól emlékszem. És a Flóri nekem nagyon jó, jó barátom, és mentem meglátogatni, akkor már e, csípőigibb e, e, tett lábbal e, fogadott ott egy barátommal együtt. Érjj le, Miért? Zár... Meg azt is, hogy ennyi minden történt. Hát olyan körökben mondoktam, tehát borz lehetőségen a sportoló között is meg Ez a 17 óra 15 perc, ez még engem egy kicsit megzavart. <gül> Utána lehet nézni különben, mert a retudőgépen azt hiszem külön ültették mikor hozták, az elég húzós volt, ugye tétsalasszakadás volt, akkor még másképp javították ezeket, véletlenül javítottak, jó nem javították. Na javítottak, ez a volt a, a fontos a holdrasszállásban. Így van. Köszi így szépen, hogy hívtál üzlekedésérek és hírek jönnek, Figyelj, át kell az adást. Van ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy jaj, ma nem kell kiállni a barikádra és épisztolyal lőni, vagy nem kell elmennem nekem és a izé, módszerem belül valami újat hozni, vagy valami. Ez felvetődött a sátöknál. Addig jó, mi Kádár él? Mindenkedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. Épírsd ki vanunk mindenkinek hozit a klubradió. Most már csak a 95 pont mert a 97 pont hetesen, de vidéki műsor sugárzunk, de bizony hetorral mut, és telefonszámunk 2407953, és másod nulla hat harminc harminc harminc írhatnak. A mai műsorunk témája egyrészt Armstrong és Aldrin holdraszállása, ami 1969. július 20-án zajlott, másrészt a kiskirályok. Telefonszámunk mint mondtam 24 07 folytatjuk műsorunkat, jó estét kívánok! Elvesztettük a hallgatót. E, itt van, jó estét! Halló! A, mi vagyunk itt, hogy ugye nagyon érdekes volt a legutóbb, tehát egy, az, az amíg senki nem elő a kedves hallgatók közül, hogy nem is volt holdraszállás. De azt tehát, tehát ez az ilyen. elmélet még nem volt. Jó estét! A Szabas, Nagyon üdvözöllek! Szia! Két dolgot szeretnék, egyik egy pontosítás, tehát a hockey műsorában a szó sem volt a holdra állásról. Na tessék! az kimondottan az amerikai szovjet közös a, nem a volt parodiája volt. Volt, és volt egy és olyan, olyan Almáriván csillagiész? Csillagiész pitázott, igen. Tehát önök látták, itt volt a kérdés, önök látták azt a bizonyos üvért. A holdraszállás. Nem, nem a holdra a gyerekek, nem. 1977-es műsora volt neki, vagy 78-as, és ugye az volt a folyén benne, hogy tartotta a két csövet, tehát volt én két kájhacső, akkor éppen ő kájhacső, tehát ilyen ő, az olyan mesterembert alakított, aki például fogóval nyitottak ki a sörös üveget, és mondta, szakember, a szakember. Hofiban otthon vagyok, úgyhogy ebben ne vitatkoznunk. Tehát, a, és akkor mondta azt, hogy itt van a szovjet, itt meg az amerikai, és ö, ugye úgy tett a színpadon, hogy éppen a nagyobbik volt az amerikai. És akkor, buf, Rainbuthan össze cserélte, hogy jaj, bocsánat, csak nézd azt, hogy nehogy lehet, valaki ezt valaki vegye. És ö, így szól körülbelül a szöveg, hogy tudják, mit láttak Tehát ebből a Ö, ebből a dologból, az, hogy Almár Iván, vagy Ipperpál Pál cipál, nem tudom még pontosan, és akkor megy tovább a műsor, és azt mondja, hogy jaj, mondja Almár Iván, vagy Ippár Pál, Moszkvában tapsolnak. Figyusz. Így folytatódik e, ö, egy ládasöv. Nem, nem, nem. Most, más a téma? Más a téma, most, most másra vitatkozunk. E, Ipper Pál a Budapesti stúdióban volt? Persze, mert ők egyetértek mert... a tévé előtt, és, a, és amikor arról volt szó, hogy a, a, a, a, az űrrandevű volt, hogy a szovjetek és az amerikai De nem személy. az űrandebűről beszélünk, az Isten szerelmére. Én ahhoz beszállok, csak, csak felettem volna egy tárgyi tévedést, kijavítottak. Jó, jó, jó, de most már Akkor akarod, úrottunk... akkor elküldöm p 3 ból hogy hallgassad meg ezt a részt, hogy miről szól. Figyelj, úgy, annyi mp 3 at küldtél már, hogy ha jön. lenne ez egy két csak a csápás, akkor sem csak a hogy... A hozzászállás nem azért késetben ennyit ki az ajtó, meg nem tudom micsoda, az Amerikai rengeteg bajuk volt ennek az őr, az kapszulának az ajtajával, hát ki is mert egyszer a, a, a, a nem, fúz hívták, aki meghalt az Apollo egy fedélzetén. Egy idősebb volt, tehát a többiekhez képest lényeges idősebb hajós volt, és az egyik Gemini repülésen kirobbantta. Amikor leszállt a kapszul, leesett a tengerbe, kirobbant az ajtaja, és nem tudott ki jön. Tehát pontosabban Ceballos-a majdnem megfulladt. mert megtelt a kabin vízzel le, és így nem végszették elő a tengerből. Igen. Tehát rengetek volt amiknek az ajtóval speciál nem azért lett egy kicsit később, nem azért landolt kicsit később a, a, a, a Apollo a Holdon, mert mert rajta volt baj, azért, azért landolt később, mert túlságosan gyorsan repült viszintesen. És ugye az Armstrong és az Aldrin elég ideges állapotban ő, hogy a műszert, volt, maradt nekik kb. egy percük arra, hogy leszálljanak. Mm -hmm. És rájöttek, hogy túlságosan gyorsan mennek, tehát hogy mondjam, tehát ugye leértek ahhoz a felszínre, és viszintesen repültek, túlságosan gyorsan. Tehát ebbe a 70 sebességgel leteszik, a 200 előik alattuk az a tartó láz, ami, tehát túlságosan tehát még az a kigravitációs tönke teheti, tehát önnantól ez ott nincsen visszafelé. Hát kicsit le kellett fékezzük, elrepültek a tervezett leszálló fölött, és onnantól kezdve már ugye a játék folyt, hogy beleférnek-e még a, abban a határidőben, amikor még összes tudnak jönni. És el, itt itt elérték azt az időt, mondjuk 30 másodperc, aztán 20, aztán 15, és egyszer csak a, találtak egy olyan talált egy helyet, az Armstrong azt mondta, hogy na itt most le és akkor leszálltak, és hát meg, inna, itt ez egy nagyon idegfeszítő félperc volt, állítólag gondolom én nyilván az igaz is odaállt oda a tengeren túlon, de ezt speciál. én úgy gondolom, hogy ez nem az Almári és nem az Hippertár Aha. Uh -huh. És hogy igen, nekem annyi emlékem van, akkor 5 éves gyerek voltam. Tehát akkor nincs. Tehát de van, arra, arra van, hogy a hűtőszeklényem volt egy tévé, és mi akkor a nagymamámmal és a anyámékkal meg a nagybátyámmal éltünk együtt. Hol volt a hűtőszekrény? Gözölő. Nem. Tehát ez közölön volt. Nem, hol volt a hűtőszekrény? Azelőtt megismételték el kicsit viszonylag, akkor nyilván késünk keltem. Hol volt a hűtőszekrény? Gödöllő. De, a, de a, a lakásban. Hát a lakásban a. a, a, a, a, a nem a mindegy, mert no, mekkora tévé volt ez, ami a hűtőszekről hát van. Mindenki nagy darab volt. Na, na, na. Ez a hűtőszekrés sem volt kicsi. Aha. Tehát, ő, hát a konyhában volt a hűtőszekrény, és azon volt a tévé? Igen, igen, igen, Na, ott, ott, ott, ott, ott, egymáson volt rajta. És azon, azon délelőtt, azt tudom, hogy délelőtt volt, mert, mert ö, nyár volt, és utána a, melegre emlékszem, hogy melegi napokra, de, de ezt szerintem ez már az ismétlés volt, mert maga, maga a földreszállás holdászállás az valóban a mi időnk szerint az hajnali. Köszönöm szépen, volt. A, Másikor pedig akkor ott elküldöm nektek és hallgassátok meg, abban nem a holdreszállásról van szó. Hát amikor a holdreszállásról kellett volna beszélni, ugye 69-ről beszélgetünk, akkor Hoffig még az Armstrong, ö, tehát most a Trombitás Armstrong paródiánál tartott. Köszi! Akkor még szó sem volt politikai összefüggésekről. Szya. Az, az 8-9 éve később jöttem. Szia! Isten áldása. Nos, 0630 30 30 az egész Apoló programról készült filmet. Meg lehetett nézni az amerikai követsége minden gond és ellenőrzés nélkül. Hetente két alkalommal volt nyilvános vetítés. Érte nekünk egy hallgató. Egy másik hallgatónk Zsuzsa írja. Hat körül már felvétel lehetett. Én erdében 4-5 körül láttam. Szintén felébresztett gyerekként. A mai műsornak két témája van. Egyrészt a holdaszállás, 1969. július 20-a. egyébként úgy hogy, hogy inkább ebbe az időbe Igen, igen, igen, igen. Nem baj. Nem baj. Jó, tartjuk ezt. Jó estét! Jó estét kívánok. Jó estét. A holdaszállással kapcsolatban szeretnék egy pár szót elmondani önöknek. Hát a kérdés valahogy úgy volt, hogy ki hogyan élte ezt meg, és ugyan olyan is volt, hogy hol. Igen, hát kérem szépen, én Moszkvába éltem ezt át, pedig egy óriási cég, egy óriási műszercégnek a nagy szerelében. És hát ezt a hatást, amit, amit én ott láttam, hát ilyet én még életemben nem láttam. – Idézze történt? Hát, – Hát valami olyasmi történt, hogy hát ugye előzőleg itthon, hát Magyarországon is, hát ugye mentek már a találgatások, és hát itt örökösen az újságban ugye az volt, hogy, hogy minden, szóval ne elképzelhetetlen, hogy ne szovjet ember legyen az, aki elsőnek a holdra is. Uh -huh. Hát ezt kint is úgy tudták egyébként. Na most ebb, ebben a, ebbe a szereldében, hát mit mondjak? Hát volt legalább egy olyan 300 ember. És azóta végezték a munkájukat, és ott ilyen, én most azt nem tudom, hogy az, az a rádióból volt a zene, vagy külön, hát szolgáltatták, de szép csendben, és egy, egy olyan munkahely volt, ahol fehérkesztő, stb. stb. Tehát egy ilyen nagyon tiszta munkahely. A, a zene zenén kívül egy ilyen szép, csendes ö, moraj volt a, a, a műhelyben vagy szereldében, és egyszer csak megszakították az adást, és én nem értettem meg csak a főnököm, aki kint tanult, és ő is belesápadt, és mondta, hogy most közölték itt, hogy amerikaiak a Holdra léptek. Ez három műszakos üzem volt? Szerintem biztosan, szerintem biztosan, de ez, ez valahogy, tehát én egészen pontosan nem tudom megmondani, tehát azt tudom, hogy munkaidőben volt, uh -huh. mert mi tanulmányozni voltunk egy bizonyos műszerrendszert. Uh -huh. Hát én ilyen döbbenetet még életemben nem láttam. Csönd volt? Nem, hát szóval, hogy mondjam? Bele sápadtak ott emberek, és, és hát ott, hogy mondjam, ott, ott az, hogy, hogy ők fognak elsőnek a holdra jutni, meg, meg az a propaganda, ami ott folyt. De hát a szovjeteknek nem volt hold programjuk. Vagy erről nem lehetek, apan, apan az abban az időben itt Magyarországon is újságcikkek jelentek meg, ahol biztosítottak mindenkit arról, hogy szovjet ember lesz az első, aki a holdra lép. Hm. Mint ahogy például ezt megelőzően, és ezt azért tudomom pontosan, mert nekem ezek a dolgok, hát meg kell mondjam őszintén, nagyon ellenszenvesek voltak. Például olyan, hogy hát a japán tranzisztor, jöttek ezek a pici kis rádiók, ez egy óriási dolog volt Magyarországon. És akkor egyszer csak valahol, nem tudom, hogy, hogy Szovjetunióban hol is volt ez a, ez a cég, bocsánat, már tudom. Az volt a cikknek a címe, hogy riga elhagyja tókiót. Tehát ott valamilyen kis rádiót készítettek, uh -huh. amit hát hogyha a kettőt egymás mellé raktuk, hát én is műszaki ember vagyok, hát akkor, akkor mosolyognom kellett. Szóval, hogy, ebből csak azt, azt szeretném én kihozni, hogy szó szóval nekem nem volt soha szimpatikus se, se, se az öndicséret, se az öntömjénezés, se, se az, hogy, hogy a sportba politikát vinni. Biztos értik, mit akarok mondani. Na most, na most ott ugye, ott, ott, ott szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen Tulajdonképpen mi, mi van akkor, amikor ez a dolog nem úgy sül el, mert előtte ugye volt itt, azt hiszem a Ganzmávakban volt egy ilyen beszélgetés, ahol Khrushchev Magyarországon, és akkor rakétákról volt szó, és akkor hát egy nagyon jó sikerült dolog volt, és legalábbis szerintem ő akkor úgy gondolta, hogy, hogy ő most nagyon frappáns volt, ahol közölte, hogy hát kérem szépen, a mi rakétáink célba jönnek, az amerikai rakéták pedig a tengerbe hullanak, mert előtte volt egy sikertelen kísérletük. Uh -huh. Na most ezt csak azért mondtam el, hogy, hogy, hogy mert ugye arról volt szó, hogy ki hogy élte ezt meg ezt a dolgot. Hát Ez érdekel, igen. Na, hát mi ezt így éltük meg, és mondom, egy olyan helyen voltam, meg tudom nevezni, 10 priborgyárnak hívták ezt a vállalatot, ahol pneumatikus műszereket gyártottak, és miután olyan helyen dolgoztam, ahol mi ezeket üzemeltettük, oda mentünk ki ezeket tanulmányozni. Uh -huh. Na most, na most hát, ez, hát ilyen döbbenetet én emberektől még nem láttam. Hogy azt mondom, hogy beleszürkültek, akkor... És utána... Mi volt a beleszürkülés után? Könnyes szemeket láttam. És én megmondom őszintén, hogy, hogy tiszta szívemből sajnáltam őket. Nem fogták fel, hogy itt... hogy nem fogták fel! No, de hát addig ők csak azt hallották, hogy olyan nincs. Hát ezt nekik kell, miután ők valóban, hát ők, ők ugye a Gagarinnal, stb. ők vezettek. Mm. Na most ők ezt azt hitték, hogy ez, ez, ez most így van, és itt nincs mese, és, és hát most azt mondom, hogy nekik is azt mondták, amit itthon hallottunk állandóan, hogy szovjet ember lesz az első, aki a holdra lép. Uh -huh. Na most hát ugye szó nem volt, egész másról, ö, ö, ö, egész más dolog történt. Igen. Hát én még ilyen döbbenetet nem láttam, és mi a, a kis küldöttségnek, akivel voltam, mi négyen voltunk ott, és láttuk ezeket a hát tényleg könnyes szemeket. Mert én nagyon őszintén sajnáltam őket, mert ők onnan több ízben voltak nálunk a mi cégünknél ilyen szakmai tanácsadók. És nagyon jó véleménnyel voltunk. Őszinte, tiszta szívű, segítőkész emberek voltak, akik az egy más tésztá, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a politikájukkal egyetértettem. De, de az, hogy a szovjet ember, egyszerű ember, ha nekem választanom kellett volna annak idején, hogy mert miután a mi cégünknél voltak amerikai, angol, francia, különböző nemzetség, meg különböző műszerek voltak, ha nekem választanom kellett volna a kollégát, közülük választottam volna. Rendkívül kedvesek, segítőkészek, hozzáértek voltak, stb. Na én, én, én őket láttam csalódni. Hát ilyen csalódást én még emberi arcon nem láttam. Én ezt most azért mondtam el, mert, mert közben rádiót hallgattam. Legjobb. És, jó tette. És kérem? Legjobb. Tette. És, és mondom, én, én, én úgy érzem, hát rosszat ezzel nem mondok, ezt most nagyon őszintén mondom, hogy, hogy ez hogy történt, és, és azt is el kell mondanom, hogy egy kis elégtétel volt bennem is, mert amikor, amikor arról volt szó, hogy sportolókat hasonlítottak össze, mm -hmm. hát akkor mi az hogy a szocializmus diadala, ne, nem szeretem ezeket a dolgokat. Két sportember és győzön a jobbik. Én ezt vallom. Én magam is sportoltam, öreg vagyok, de még igyekszem egy kicsit még így is sportolni, de, de szóval ez számomra, és még azt se tudom megmondani, hogy esetleg, hogy ez hány óra akkor volt, én, hogyha most meg kell... A másnapi lapokra emlékszel? Nem. Nem. Először is én nem beszélem a nyelvüket. Uh -huh. Hát mondom, én kint voltam Moszkvában. És, és ez, ez... Azt értjük, csak ugye egyrészt láttál szürke arcokat, másrészt láttál könnyes szemeket. Igen, igen, de, igen. És mi volt a, az idézője, kezdődik hivatalos reagálás, erről ettem. Nem, nem, vo nem volt reagálás. Ott egy, nekünk nem volt kivel beszélgetnünk ott tovább, és egyébként, ott azt most vissza kell adnom a hangulatot, ott ilyesmiről nyíltan sehol senki nem beszélhetett. Tehát nem volt egy, ne, egy hát, tragédia feldolgozás. Hát most el tudjátok képzelni azt, hogy ezt valaki... Meg, megmeri valakivel beszélni? Hát, ti én, én, én még fiatal mert... emberek vagytok, én, szóval ti ezt nem tudjátok. Ez, ilyen, ilyenről nem lehetett szó. Hát ott például nem lehetett szó arról, hogy, hogy ott nagyon összebarátkoztam például egy nagyon-nagyon kedves emberrel. Hát az engem nem hívhatott el a, a, a lakásába értitek, mit Na most ezek, ezek olyan dolgok voltak, amik, amikkel mi tisztában voltunk, itthon figyelmeztettek is erre, meg minden. Jó, hát ezt tudomásul veszük. De, de az, ami ott akkor volt, én még ilyet életemben nem láttam. Mondom, mert még, még a mai napig, ahogy visszagondolok, hát feláll a ször a hátamon. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen felszól. Ezit a 95.3. 953. 95 19 óra 28 perc van közlekedésére, és hírek jönnek itt a Klubrádió 95.3-on, és utána folytatjuk. Majd Misanúnak most már a meghatározó és fő témája 1969. július 20 a Armstrong és Audrin Holdra holdraszállása. Ki, hogy és mikor, és hol élte át ezt az eseményt. Gyakorlatilag téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti partit. Addig jó, mi él? Ez itt a Kolub Rádió a 95.3 illetve a 97.7-es frekvencián, és uh, majd témánk, Addig jó, mi él, uh, és van egy hallgatónk is, jó estét! Jó estét kívánok! Uh, nem tudom, én vagyok a vonalban? Adásban van. Igen? Balaton udvari nyaraltunk, négy orvos, három kutató, ami azt jelenti, hogy extázisban vártuk a holdra szállást. Évfél körül még mindig csak modelleket, Almári várnal, hát ilyen magyarázatokat, értelmezéseket, rajzokat hallgattunk, stb. Aztán kezdtük aggódni, hogy miért nem, mert körülre hirdették meg a műsort. Aha. És akkor elkezdtük ö, spekulálni, hogy valami politikai oka lehet, hogy nem, vagy valami baj lett a űrhajóval, és ilyennek elgondolkodtunk. De megfelelő kávé mennyiség mellett hajnali kitartottunk, és akkor valóban közvetítették a oldaszállást. De most azt soha nem tudtuk meg, hogy ez közvetlenül direktbe adták, vagy élőben? pedig pár felvételről. Arra emlékeznek, vagy emlékszik, hogy kik voltak a stúdióban? Hát mondta, itt Almár. Nem, nem Almár. Én nem vagyok biztos, Almári de valószínű mondta. Almári Várra emlékszem. Uh -huh. És még volt néhány ilyen szakértő, csillagász, kutató, fizikus talán, de egyedül a biztosra Almári Várra emlékszem. Uh -huh. Az összes többire nem. Lehet, hogy Iperpál volt, ő akkor nagyon gyakran szerepelt, hát ezt nem nagyon tudnám. De azt mondja egy szakértő kollégánk, hogy 71-ben jött az Amerikából. Ebben nem vagyok, mondom, Iperpálban nem vagyok biztos. Uh -huh. Almár Iván biztos volt, és biztos volt még néhány uh, csillagász fizikus egy-egy kis bejátszással, egy-egy kis magyarázattal. A stúdióba ült Alma, arra emlékszem. Uh -huh. Már speciális ismertük is, úgyhogy mondjuk ezt, mert hát mindig ő volt az ilyen ügyek kommentátora érthetően. Mit éreztek? Ugye, több érzést volt. hallottunk már az elmúlt, több mint egy órában. Hallottunk egyrészt egy nagyon fontos szovjeti beszámolót, hogy ott megharagáz volt. volt valóban. Igen. Nagyon. Hallottuk egy kedves hallgatót, aki egyébként, mint kiderült a műsorból csillagász lett, és <coughs> bocsánatot kérek, a Cassini Egyet. programban is a szerepet játszik e, beszámolóját, de hogy önök például? Mi extázisban voltunk. Egyszerűen, hogy az ember elérte ezt a csodát, mert azért ezt akkor mi még csodának tekintettük. E, és mondom, azért mondtam, hogy kutatóorvosok voltunk zömében jelen, így a tudományos eredmény értéke volt a fantasztikus. Szóval az, az a hihetetlen, hogy az ember ide juthat, és meg tud oldani ilyen feladatokat. Valami büszkeség, öröm, egy mámoros érzés volt. Egyszerűen fantasztikus volt. Nem is igen foglalkoztunk politikai szempontokkal, mondom csak ott merült fel, hogy miért nem közvetítik, hogy egyáltalán mégse a szovjet-amerikai rivalizálás miatt, stb. De ez nem volt lényeges része. Egyszerűen örjöntünk a boldogságtól, a gyönyörűségtől, hogy az ember Ilyen csodákra képes. Uh -huh. Egyszerűen ennyi volt. Köszönjük szépen a rám. Köszönöm 24 3, illetve 06303030953 ember a Holdon. Jó estét. Haló. Üdvözlöm. Jó estét. Jó estét kívánok. Szeretnék hozzá. Hallgatjuk. Adásban van már? Teljesen. Oh, igen. Kérem szépen, egy valamit szeretnék ehhez a hódra szállási programhoz hozzáfűzni, ami ugyan nem időben magára a hodraszállás idejére esik, hanem magukról, az alkotókról. Uh -huh. Előre bocsátom, hogy nem az én személyes véleményemet hallja egy a Magyar Királyi Televízióban bemutatott dokumentumfilm az alapja, amit amerikaiak készítettek. Megvan videón, dokumentálni tudom. Uh -huh. Nos, ez a film arról szól, az a neve, az a cím egyébként, hogy a Game Capuch Dossier. Amikor a háború végén amerikaiak elfoglalták Pénemündét, összeszedték Werner von Braunt és csapatát az összes rakétatudóst. Kiszállították Amerikába őket. Ezek után persze hát elmentek Új-Mexikóba, mert az akkori törvények értelmében nácik nem mehettek Amerikába. Arról szól a film, hogy a CIA meg egyéb szervezetek hogy tisztították meg a dossziékat a német nem szóval Emlékszem erre a filmre. Igen. Na most hát gyakorlatilag ugye arról szólt, hogy ezeknek a tudósoknak, akik végül is az egész rakétaprogramot csinálták, ugye annak idején ha jól emlékszem, 63-ba adta a kikenezi elnök a parancsot. Vagy 61-ben, nem tudom. 61-ben adta ki Kennedy az utasítást a von hogy akkor leszállunk a Holdra, és ő meg is csinálta a csapatával. Persze benne voltak azok a tudósok, akik pénemündéből vele mentek. Na most hát ezeket a tudósokat ugye, hogy a végére ugorjunk, kiutasították Amerikából, mert egy ilyen Kampány indult ellenük, hogy nem kellenek náci tudósok Amerikába az űrkutatáshoz, stb. Erről szólt a film. A Von Braun az már időközben meghalt, ő így nem lett érintett a dologban, viszont ott volt a Rudolf a Project vezetője, aki hát ő még a vádlottak padján is ült, amikor ugye ez a film készült, ugye akkor bevágások voltak erről, és Föltették a kérdést neki, hogy akkor ön szerint azt mondja, mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen a németek szálltak le a holdra. Azt mondta a Rudolf, hogy igen, az amerikaiak csak a pénzt adták hozzá. Tudod, az egész tevékenység az mind német tudósok kezében volt. És azt mondja, maga szerint az amerikaiak nem lettek volna képesek arra, hogy önerőből leszálljanak a holdra. De igen, azt mondja, minden további nélkül, csak mintegy húsz évvel később. Értjük. Na most hát egyrészt ugye előre bocsátottam, hogy ugye ezt egy amerikai dokumentumfilmből vettem, ez sugározta a magyar televízió is, tehát... Én ezt azért mondanám, hogy egyrészt emlékezzünk meg azokról is, akik ezt csinálták, mert itt nem az a lényeg, hogy ki mi volt, mi nem volt. Ez egy műszaki dolog, ez egy tudományos dolog. Ha valaki ért valamihez, akkor ért hozzá. Ha nem ért, akkor nem ért hozzá. Lehet. Jó, de azért annyit tegyünk hozzá mindenféleképp. Tehát lehet azt mondani, hogy egy műszaki tudományos dolog volt, de addig korábban ez a műszaki tudományos dolog nem fordult elő. Hát... Igen, de legkorábban a németek kezdtek foglalkozni a rakétakutatásokkal. nem Nem ne, ne menjünk ebbe most bele, hát, szerintem. Szijókovszky mert... az tulajdonképpen az egy olyan tudós volt ebben a dologban, mint a Verne Gyula a tenger alatt járójával. Megalkotta, elképzelte, aztán persze megcsinálták. De sok mindennel van így a tudomány a mai igen, de az egy másik műsor téma lesz. Igen, persze nem is arról akarok beszélni, én most maradnék itt a holdraszállásról. Tehát gyakorlatilag gyakorlatilag érdekes dolog szerintem megemlíteni, hogy végső soron az egész holdraszállást a Werner von Braun és a csapata csinálta. Önöm, ezt uh, hol nézte végig? Mondom, a magyar királyi televízióban. Uh -huh. Az még a 90-es évek. Nem, legyen, nem, nem, nem, nem, nem, azt magát az a holdraszállás Ja, hogy én magam, Aha. akkor én láttam azt a tévéadást, amiről ittem már ugye előttem sokan beszéltek. Hát Ö, nem odedik két egyforma. Mert nem, nem, nem. Hát én két én, két én oda néztem végig a Tavasz televíziókon akkor ugye, az volt a legolcsóbb. Uh -huh. Én oda néztem végig. Meg kell mondjam, hogy az én számomra már nem volt olyan meglepetés erejű a dolog, mint ahogy az a közvélemény java részét érintette, mert állandóan hallgattuk a Szabad Európát, és ott már hónapokkal előtte erről beszéltek, pontosan mondták, hogy élőben közvetítik, ugye azt is közvetítették. Az fel. is kiderült, hogy egy kedves hallgatónk kérte, hogy, hogy az édesapja vette fel a Szabad Európából. Igen, nyilván annak idején sokan fölvették ezt az egészet Magnóra, meg hát ez egy, egy világesemény volt, hát ott nem lehetett ugye ez, ez történelem, ez, ez abszolút kemény történelem, úgyhogy mit, én... mit csinált aznap? Hát én akkor 14 éves persze, voltam. úgyhogy gyakorlatilag aznap én valószínűleg hazamentem az iskolából, az készültem a július 20-án nem tudom, milyen napra esett. Hát, És mit csinált másnap? Akkor mára esett? Másnapra <gül> más esett? <gül> mára, meg hát holnapra. Hát akkor az összes barátommal ugye megbeszéltük ezeket a dolgokat. Összes barát mit mondott? Mindenki egy hatalmas nagy csodának tartotta. Azt érdemes még ehhez hozzátenni, hogy aztán később, amikor már ugye a tizenéves koromnak a vége felé jártam, még évekig, hosszú-hosszú éveken keresztül meg lehetett nézni az egész filmet az amerikai követségen. Igen, ezt már írták, hallgatunk. Oda Kossz... be lehetett menni, és akkor ott... Igen, hetente kétszer volt, vetítés és ingyenes volt. Köszönjük szépen, adom, hogy hívjad bennünket. Kérítalak. 24 témaszűkítés következik az elkövetkezendő negyed órában. Már csak... Aldrin és Armstrong holdraszállásáról beszélünk. A másik témát, amit ajánlottunk Önöknek negyed hét előtt néhány perccel, azt eltesszük egy másik napra, tehát a királyok azok később lesznek. Ma holdraszállás van. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy ilyen ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színes akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. 24 07 Szép kívánok mindenkinek. Ez a klub 95.3-ben az Addig jó, míg Kádár él. Ma a foglalkozunk ki, hogyan, mikor és hogy élt át. És mire emlékszik? Jó estét! Jó estét kívánok! Jó estét! Az előbbi beszélgetést hallgatva döntöttem el, hogy telefonálok. Amikor a amikor láttuk hajnalban a közvetítést, felvételről, nem felvételről. Valahogy? Valahogy. E, most már sikerült vala, valamiképp felidéznem, de először az első döbbenet az volt számomra, hogy hát én június végén szereltem le, 11 hónapos Aha. katonák voltunk egyetemi. Előfelvétel is? Tehát, igen, és csináltuk a Tiszai Árvizet, stb. de egy külön téma lehetne. Tiszai Áviz az eh, ha, 69, a, 69? Uh -huh, nem, igen. Hat, Hát. Volt én, én inkább hetesenre erre. Jó. Jaj, 70, igaza van. Vel, vel, vel. Látja, igaza van, 70, teljesen igaza van, de akkor már a, a, a, az egyetemi felvételi zajlót, ami lekötött, meg, hogy mégis el kell menni esetleg katonának, ami az nem sok volt. A lényeg az, hogy a, a, a dolog veleje az, hogy a lényegben nem tévedtem, tudni, más, más más események azért eléggé így az emlékezetem vesz leányékolták. De most már fölidőződött. Melyik hogy? volt az? Hát az említett felvétel és a, és a katonaság uh -huh. való bevonulás nem, nem tetszés érzése. Az de várjon! Az. Tehát, hogyha a katonaságba csinálták végig a tiszai Nem, nem, nem. Nem, nem mondom, mondom, hogy önemlékezet, hogy ja? én kevertem. Ja, ja, napon, ja, ja, ja. De mindenképpen sajnos ez bánik. Na most, uh, fantasztikus volt viszont, és a, itt kapcsolódok az előzőhez, vagy szeretnek. Tényleg nem jutott akkor az emberek az eszébe Vernon von és társulata. Tehát ez valóban ezek későbbi információk, vagy ha voltak is. Hát honnan de... jutott van -e eszébe? De, de, annyit lehetett tudni, hogy mint engem a, a történelmi érdekelt, mint végzős gimnazistát és érdekelt a második világháború, különösen története. Hát azt tudtam, hogy Vernon von Blaunékat kivédték, és ez felhasznált el őket az amerikai űrkutatásban, uh -huh. de Azért ez nem egy semleges kérdés. Tehát hogyha már szóba kerültek ők az imént, akkor én is szeretném ezt kiegészíteni. Hallgatjuk. Szóval én szerintem nem lehet ezt leegyszerűsíteni egyfajta műszaki. Hát, hogy, hogy most a németek, és hogy csak műszaki tudományos? Náci tudósokról van szó, a harmadik birodalom vezető tudósairól, uh -huh. akik Hitler fegyvertkezési programját végig kiszolgálták, mindent megtettek, hogy az úgynevezett amerik, német csodafegyvet időben elkészítsék. Na most, Úgy, új, olyan beállítást kapjon ez a kérdés, hogy ez csak egy műszaki kérdés lenne, és mondjuk a, a német tudósok zsenialitásán kívül is, hogy más ne jusson nem egészen működik, tudnék, én nem értek a műszaki dolgokhoz, de azt tudom, hogy például, nagyon-nagyon nagy gond volt a sültalasság körülményeinek kivizsgálása. nagyon nagy, nagy, nagy gond volt, hogy amikor szuperszonikus gépen valakit felvinnének, akkor hogy bírja ki a, a légköri nyomást, vagy a nehézségi erőt, és a többi. Na most a koncertet és táborok hadifogjain, élő hadifogjain, vagy ne, fogjain, bocsánat, nem hadifogjukon. Tehát elhúzolt zsidó embereken és nem zsidó embereket próbálták ezt ki a németek. Ez dokumentált. Tehát az, hogy ők 20 évvel, hogy az amerikaiak 20 évvel később jutottak fel volna oda, mint a németek, bocsánat, németek, ez nagyon rossz, mint a náci, náci tudósok, vagy náci műszaki vezérkar. Az többek között azért is van, mert az amerikaiak nem léptek át bizonyos emberiességi határokat a kutatások területen. Ezeket hát nem... azért hozzá. Én úgy gondolom, hogy igen, ez palancsak. Tehát megértem azt, hogyha, ha ez az önben érzéseket, illetve indulatokat... Az nem érzések, ki. ezek tények. Hát, hogy... Ezek tények. Igen, de hát a tények azért csak ki tudnak váltani indulatokat. Csak az az én óriási hogy... Ez nem az indulat, van indulat, de ezt nem lehet azzal most lefedni, hogy indulatot vált ki. Egész egyszerűen fölvet egy nagyon fontos alapkérdést, tudomány és erkölcs, tudomány és etika. Nagyon messzire kanyarodtuk nem, a műsor áll, eredeti de témájától. De azért kanyarodtunk el messzire, mert nem most kanyarodtunk el, hanem az imént. Igen. A felőző beszélgetésben. De és és kénytelen voltam ellenpontozni. Kösz. Köszönöm. Viszont találkozunk. 19 óra 50 persze. Janika írja a klubradio.hu per fórumra. A NASA oldalon, és akkor hosszasan írja a a lelépés időpontjára 1056 PM EDT-t ír, ami UTC-4 óra, Budapest UTC plusz 1 óra, tehát ez szerint másnap hajnalban 3 óra 56 perc volt. Az az érzésem, hogy valami miatt egy kicsit hamarabb történt meg a dolog, írja Janika, azért nem látjuk eredetiben, csak kis különbséggel felvételről reggel 7 óra körül. Én Párizsban nem volt arról szó, hogy az élő közvetítés látható lett volna, írta Janika a fórumra, aztán dugó írta, Ipper, páris Pál és Almáriván az orosz-amerikai űrtalálkozót közvetítette von egyenesben, de addig beszélgettek, amíg lemaradt az egyenes közvetítésről, ezt parodizálta Hoffig Géza és Geoírja. Úgy emlékszem, hogy közvetítették, éjjel építőtáborban voltam. 24 07 95 Jó estét. Jó estét! kívánok! Jó estét. Hát, hát én nekem az emlékeim erről az egész oldaszállásról. Én akkor a bejszatás műszakban dolgoztam a gyárban, mint fiatal házas ember kellett nagyon a pénz. Aha. És reggel, amikor mentem haza, akkor már az újságos bóduba a bódóba, már kiabálták a hírt. Én megvettem az újságot, elolvastam, hát mit mondjam, de előtt, a fölemelő volt, nagyon jó esérdés volt, és akkor arra gondoltam, hogy mivel a feleségem már várta a később megszületett fiunkat, akkor volt három hónapos vagy negyedik hónapos terhes a feleségem, ezt az újságot, meg a hozzá kapcsolódó újságokat elraktam, ha majd megszületik a figyelmény, és ha majd eh, eh, tud olvass az újságot, meg érdekli, a dolog odaadom neki. Uh -huh. És ezek az újságot mi most is megvannak nekem, és valamelyik nap került a kezembe, és a gyerek is ők nézte, és hát um, az... már nagy gyerek? Most már 34 éves. Az 34 éves. Így igaz. Nem Én szereti éves. a bítet? 70-ben 70 született, 70 februárjában. Aha. Hogy, hogy csak nekem ennyi voltam. Én akkor nem tudtam semmit rólam, mert állandó éjszakásak voltunk, 12 órásunk, este 6-tól reggel 6-ig, nyomtuk a gyárba a gépet. Hogyha én reggel, amikor kijöttünk a gyárkapunk szüntbarátka, munkatársakkal akkor hallom, hogy gyorsan beálltunk egy Porsche-sőrrel, megvitattuk az eseményt, aztán... Arra emlékszik, hogy lehet, hogy nagyon... Ha megvitattuk az eseményt, részlet érdekel? Igen. Hát volt természetesen, ugye ez már a, a szovjet űrkísérletek után, vagy annak hatására jött ez az ember a holdon. Gazarin életedek, hát a különféle orbitális rakétáknak a tése, amit a sajta nagyon hangosan és tényesen tárgyalt, hogy a szovjet űrkutatás és a technológia, technika milyen hatalmas kép és előnyel jár az amerikai űrkutatással szemben. A hát egyik oldal ez volt, hogy de azért a szovjetek is meg, meg fogják mutatni. A másik oldal volt a pessimista, aki azt mondta, hogy lehet, hogy csak forhint, és az egész lehet, hogy az egész nem is történt meg. Aztán volt egy harmadik oldala a társaságnak, akik lelkesen csak a sörös korcsot a pulthoz, hogy de nézve, most már aztán egyértelműen elgyel a világ, de a, a sor, amelyet Amerika át fogja venni a cennetést, és majd meg fogja mutatni, mert ha már aki a koltra föl tudja küldeni az embereit, az a földön mást is fog tudni csinálni. Hát ilyen volt az, az egyik. amit volt... Meleg volt aznap reggel? Hát ahogy visszajöndégszek, nekünk meleg volt. Hát jó, esetre, esetre, a sör az indokolt volt. nagyon-nagyon jól esett, volt szóval egy forsa sörre álltunk be, azt hiszem, hogy hármat is megítünk. Hát fontos esemény volt, úgyhogy muszáj volt. Hát meg, meg azért, mert úgy voltunk a címbaráttal a gyárban, hogy munka után azért még jól esett egy, egy forsa sör, mellett egy kicsit eldumcsízni, aztán mentünk aludni. Kedves egészségükre! Hát köszönöm szépen, nekem ennyi emlékem van. Köszönjük de szépen! Azt, hogy Köszi vagyis. szépen. Én köszönöm. Viszont, hallássam. Viszont hallássam. 19 óra 55 perc van. Ez volt a Klub Radio 95.3-a 95, 97.7-es frekvencián az addig Jumik Káderél. Mai műsorunkban elsősorban annak jártunk utána, hogy Önök kedves hallgatók, hogy emlékeznek arra az 1969. július 20-ai esményre, melynek során Armstrong és Oldrin a Holdra szállt. Fontos dolgot hallottunk, egy kicsit hasonlatos számomra a bánástörténethez, akkor, amikor azzal foglalkoztunk, hogy, a, hogy hogyan is volt a téren, térend, a Dózsa -Dózs György sarkána sarkán a bána, ki hogyan emlékszik rá, hogy mikor is volt az itt, és, és egyáltalán, hogy most egy forint volt a belépő, vagy két forint, befőtes volt a bánának a szeme, vagy nem, vagy ki volt téve a... A Gulliát, az óriás bána. Tehát kiderült, hogy többször is volt volna. Igen. Visszóbb a holdraszállás. az viszont egy volt, abban megálpodhatunk, hogy majdnem biztos, hogy volt, mert egy kedves hallgatónk esmerben arra hívja fel a figyelmet. Sziasztok! Érdemes lenne arról is szóba ejteni, hogy az Amerikaiak nagy része egyáltalán nem hisz a hodraszállás tényében. Pusztán egy a nevadai sivatagban forgatott hidegháborús célokaszolgálat trükkfelvételnek tartják. Hát erre... Legyen ez az ő bajuk. Tehát komolyan. Miért kell mindig a viszonyítani a világot? ugyan már. Hát most miért a ilyet? Hát mert aki nem hiszi el... Figyelj! És a Dark Side of the Moon, az micsoda? Az egy Pink Floyd lemez, ez nekem meg volt kvadrófon kélnázsban. Esküdj! Halal komolyan. Nyolc. bejövő híten. Hozz bejövő 80 forintért vettem. Az volt az első, ami kvadrófonban jelent meg? Azt nem tudom, de nekem az kvadróban volt. De hát nem volt hozzá kvadród az Isten szeretnére? Nem hát, de ettől még akitől megvettem ne azt nem, mondta, nem, hogy nem, itt nem, nem, nem, nem, nem jó szó. kvadró. A egy... Krasónap volt álkvadrója egyébként. Nem hát... is, mert négy meg volt. Na jó, de neki még olyan keverője is volt, tehát én álkvadró. Ha ő egy unitra lemez játszóz, hol lett volna nekem keverőm? Semmit se tudsz a világról, az veled a baj. E, na, aztán Gáborgyinek volt egy szenzációs parodiája a tévé közvetítéséről, írja egy hallgatunk SMS-ben. Azt láttátok? lehet, hogy már volt szó erről a műsorban, csak én nem hallottam az elét. Nem, ez pont nem volt a műsorban viszont jövő héten van egy hosszú és nagyon hosszú sms a megítől, aki e, Bábornáról ír. Nyilván a, a kiskirályok ügyéhez szólna Igen. hozzá. Azt hiszem, hogy ezt ha nem is a jövő héten, mert, mert jövő héten milyen nap van? Kettőt. Kettőt. Kettőt. Jövő héten kedden is lesz műsor, de, de en, -en inkább úgy vagyunk ezzel, hogy a, ez a magmos hogy kiskirályok el lett hintve, de, majd amikor. Pedig Horvát körül jár, bábonyát körül jár. Mm. De holnap inkább egy, egy jövő héten inkább egy ilyen könnyedet kell csinálni egy kis Balaton semmi kellett hozzá. Két éve volt utoljára. Na jó. Jó, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, hálásra!